I nosaltres ara ens trobem en Pau Riba, que ha vingut aquí a treure el cap. Bon dia. Bon dia. No fas paella, em deies. Eh? No fas paella. No, no ho fas per mi. <laughs> Res de paella, però com és això? Bueno, perquè no... no bueno, jo acabo d'arribar. Jo no, acabo d'arribar de, de vacances. Sí, encara estàs desconnectat, però sí, sí. estàs aquí tocant de peus amb les tradicions de Tiana, amb una de les sí. festes més nostrades. Sí, bueno, i a més a més el xiquet té ganes d'haver els seus companys, els seus amics, abans de començar l'escola, no?, perquè això és paella i al col·le. Demà hi al col·le. Paella i al col·le, sí, sí. I avui, que és Dia Nacional de Catalunya, que tenim alguna reivindicació al sac? Avui? Avui, ah, avui és 11 de setembre. <laughs> Ni ens n'havíem enrecordat, no? Mm, no, bueno, sí, sí perquè hi ha molts 11 de setembre a tot arreu i tal, i hi ha molts pobles que fan la festa el dia 11 de setembre i tal, però, bueno, jo ja és, és, és una multiplicació que no m'acaba de sortir. Bueno, una, eh? No? Eh? A la celebració del dia d'avui no, no, no, no t'acabes de sumar? Vull dir que a 11 de 7 embres eh, és menys quatre embres o una cosa així, no? Masses embres, no? Eh? Massa, sí, bueno, ja, embres a punta pala. Bueno, que passis un bon dia, no? Després, ja, com que no menges paella, com a mínim que et vingui la, la flaire, no? Bueno, menjar no sé, no dic que no, eh? Ah, igual, sí, tu igual... pots apuntar qualsevol. Sí, ah. jo, jo penso que algú potser diu, ei, tuit, tuit, em crida i, i, i no, no li diré que no. Sí, confies una mica l'ànima caritativa dels companys de Tiana? Eh, bé, bueno, sí, de la, de la gent caritativa, no cal que siguin companys ni res. Val, doncs Pau arriba, que vagi bé. Vinga, fins ara. Fins ara.